Ojala mantarijo. Pasikuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasikuikka.fi. La I don't Senioris i Senioritas Me nombre es Ari ää. Mikäs se olisi Ari Espanjaksi? Uh, uh, uh, aritos. Aritos, Aritos, uh, ar Aritos, Peltones. Yleensä, yleensä tota, niin Espanjan sopii, kun laittaa S siihen loppuun, niin se, se, se pääsee aika hyvin, hyvin siihen, niin kun Espanja niin kieleen tässä. Näin. Me pidämme Espanjan spesiaalia tässä, tässä. Näin jo. Me lyhennetään espanjan kielen kurssikin tässä jossa, jossain välistä. Si. Vieraana niin täällä on muy, muy Bonita, äh, Seniorita nombre es puta madre hola hola uh -huh. Buenas días, buenos días, puta madre. Ah, ah sí! sí. hola ¿Cómo hola hola Muy Muy bien. Muy, Yo, okay. muy bien, hola hola hola hola es hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola pero es su, su diferente. No ah. no si no gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias es Italia. Es muy similar, pero es diferente. La, lengua Sí, si, sí. Si. Tú tú comprende. Sí, si. sí, si, si, comprende. irvin Song, you know. Sí. <laughs> si. The very sort español you just now. Just just just, den gliderin. in. gliderin. glider gliderin. The glider in. De, ja sitten jos jotenkin mietityttää se, että tota, mikä siis puta madre, niin. Niin se on... Mä oon ymmärtänyt, että se on kaikkein pahin solvaus, mitä voi Espanjan kielisessä maailmassa ilmoittaa. Käsittää, että se tarkoittaa... No, enpä sanokaan. Päätetkää itse, jos te keksitte. Hola, Pajeros tuli viesti. Hola, hola, hola. En tiedä, mitä Pajeros tarkoittaa, mutta... Joka tapauksessa... Puhumme täällä pyrittyä pakko Espanjaa. Vapaaehtoisesti. Mä en tiedä, mitä tarkoittaa. Te kuuntelette, mutta tota, niin... Paska on Merdes on Ranskassa, merda, se on Espanjaksi! Merda listaa tässä näin sitten. Ja vierallista listalla on sitten ensi viikolla on Mierda-spesiaali, meidän uuden sponsorimme kunniaksi. Soitetaan sponsari kappaleita ja paskaisia biisiä myöskin. tapas tässä seuraava kappale. Tämä on käsittääkseni jonkinlainen hitti tuossa viime kesänä. Kun on täällä nyt niin. Lämmintä ja aurinkoista ja valoisaa tuolla ulkona, niin ollaan täällä espanja kuten myös lattarifiileksiä lattari harrastetaan, koska ne liittyy tietenkin Espanjaan minä minä, minä, haplon, minä sanoin minä tai haplan kai puhua mutta muuta kuitenkin tu että estää pillu nuolenta öö äh, so, so, so, disco, disco on siis levy on espanjassa on disco on levy yllättäen mutta siis mutta et tiedonut että tätä kertoa pillu nuolemisesta aritos miksi täytyy olla noin likainen mieli eikä mukaan, laittakaa Outboxin viesti eikö tämä nimenomaan kerro nimenomaan? Joskus joku, joku, kun ei ole mitään tiedä, kun tämä laulutaan espanjiksi tässä näin, mutta käsittääksin tästä, tästä tällä tavalla näin. Kyllä on untakaan. Hei, pojeros, on runkari, kiitoksia tästä näin. Uh, uh, los los, los no. pojeros, ola, uh, uh, ola, ola, ola. Johan herättiin tällä näin. Buodostias, joo. Puhjamma kaikki sujuvaa Espanjaa jos koulussa ei olisi pakko pakkoruotsia. No mä mainikki puhuisi itseään. Molisä ottanut kyllä Espanjaa ehdottomasti. Pasito. Mitä mitä se despacito muttaen tarkoittaa? Hitaasti. Hitaasti. Okei. Okay. Tässä tanssi hitaasti oh, ja riitos. Oi, oh, Magareta. Tai mikä se oli? olikaan siis se eikö ei se tota siis tuli siis lampa eikö mikä se lamppari mutta se, se on enemmän Portugalia mutta mutta Hito. se on mutta se on kauko myöskään. Anteeksi mä on oh niin tämän kappaleen vielä, no, että me no, eihän no, laulaan kohden. kun sä tiedät, missä tämä kappale kertoo, perkele soivuun. Puta, satana puta. putta, putta, putta, putta. Mitäs mennä puttaamaan tä tässä näin golfkentällä? Corazon, mi bam, corazon! Bam. Bam. Joo. Bam bam, bam bam. Et se eka on vähän jotain muuta, sitten bam bam. Okei, okay, ja sitten lausutaan Paheros. Tosta tuli mieleen, kuulostaa paha kuulostaa aika paha, eros. paha eros sieltä, kyllä. Ja voitteko laittaa, voitteko laittaa kappaleen jolla hiljaa? Minkä kappaleen voitaisiin laittaa? Me emme mitään kappaletta laittamaan. Me, miten laitetaan kappale? K Kerro mulle, miten laitetaan? Siinä, miten kappaletta laitetaan? No laittaminen on ihan yleinen tällainen niin synonyymi panemiselle. Että, että aika jännä, kun tuollaista niin aineetonta asiaa täytyy lähteä panemaan. Että Okei. Mä en ihan tiedä, että miten, miten sitä laitetaan sitä Mutta Mut jos on ohjeita jollain, niin mielelläni. Okei, hei kun tässä on siis tota. Me mietitin, mietin ennen lähetystä näitä espanjankielisiä sanoja. Niin tässä on haastella viista tietenkin tietää, siihen ja fiesta on. että kierron ilmeisesti rakastan siihen, mikä koras ja, ja estän otsipailamus. Mutta tässä on näitä muutama, niin voit, voisit sä tota. Baby. Mietin tuota, tuota, siis tätä. Voisit sä laittaa siis joku ka hei, joo, tehä näin. Laitapa liverä joku kappale tästä näin. Laula, saat laulaa Espanjaksa, laula, saat laulaa se suomeksi, sekä etäks sekä ja ja, tota ja kappale aihe kertoo siis kappale lait laittamisesta. Laitetaan nyt kappale. Ole hyvä. Ihan tästä lonkaalta tähän. Te quiero. Mi corazón, disco, disco, disco, disco, mi corazón, te quiero, siesta, fiesta, loco, loco, loco, loco, loco, loco. Kula Kula Kula culo culo culo culo culo Kula culo Kula culo Kula culo culo culo culo culo jälleen kuin Hennot, palmut välimereen taipuu ja kirkas taivas vain hohtaa ylläpään. Kun sinne kerran täältä matkustaa, ei kotimaassa enää rauhaa saa. Kuin varkain sydän vei, he viivaa Espanja Nyt kaikuu rauhaa, Anna, ei. He viivaa Minkälainen viiva sinä on nyt sitä Espanjassa nyt sitten? Mm, e viiva. Okei, kiitos. Mä ymmärrän E-laskun, laskunut on se E viiva sitten. Okei. Joo. Mitä se on Kanada sinä itsenäistä Kataluunia nyt sen Espanjasta irtautumista mikä on, mikä on poliittinen kanta En, en kommentoi. Okei, että mä olelesi vaikka lähetettä. Kyllä joo. Siellä flamenkkoa kaikki karkeloivat. Kun... Mutta sä kysyit, että mitä tarkoittaa living laviira loka? Se, sehän vois... Niin tossa se tuli alkuun hispaniaksi laulettuna. Niin mun, mun käsittääkseni lokat, eli loko, niin hullu. se on hullu. Se on hullu ja living laviira, miten elä, elä, elä, elämä hullu, hullusti käsittääkseni se on suomeksi näin. Elämä hullusti. E Viva Espanjaa. E Una cerveza porfa for. Hey, ah, ei ole aikaisemmin kukaan. Tuki tuki tuki Kieromassel, servesa Eeller, vin, Vinho. Vinho. Kevin Vinho, Vinho, verde, Vinho, blanco. Vinho, Vinho, Vinho, Vinho, Pura viini. Verde verde. Verde verde, joo. Myy verde. Myy bien, bien. just kestää syöväksi. Like ja taas, taas merimiehen kadun paskiskerro laittaa viestiä. Me merimiehen kadun paskiskerro laittaa terveisiä Astala 500 puolen manijana. Hetkinen, puolen Barcelona, serveesa. Barcelona kyllä taitaa olla enemmänkin kataloonia, mutta aika lähelle kyllä menee. Mutta kuuluu kyllä ainakin toiseksi Espanjan, Espanjan mielestä. Ei kyllä kataloonien kataloudesta mielestä, tai ainakin puolen. Hieno kappale, kiitos tuli tuosta noin. Niin, Pitäisi olisi pitänyt kirjoittaa hieno kappale, Graatias kyllä. Gra kyllä koska enää milloin kuin Ja sitten hei, tota, tuli mieleen, siis, missä, missä tämän, tämä, tämä paikka sijaitsee, sijaitsee niin on niin, donde Kyllä, mä oon jättänyt Espanjassa niin kun, siis yhteensä reilun vuoden ja varmaan Latinalais-Amerikassa saman verran. Niin mulla ei, en, en ole oikein missään Espanjan tunne, eikä millään näin, mutta jotain on tietenkin mieleen varrella, tai matkojen varrella. Niin, tämä hauska, Missä sijaitsee on? Donde esta? Ni, si? ni, ni, tota, niin Missä sija tämä paikka? Niin mi, mi, mi, mitä se on espanjaksi? Donde esta, esta mesta. <laughs> Mesta mesta! Me Espanja! Ja oh. kerran sin. Mikolaus on, muu mucho mucho mucho mucho mucho hard, D mikä tekninen teknikalle, teknikko, teknikko, teknikko, teknikalle, teknikalle, D J teknikalle, muh hombre. mi amigo, por favor. Putta! No put put! No not puta, put <laughs> put! otra di disco from that one. Let's get some song. Thank you. Porfa for gracias. Näin. Kyllä, kyllä kieli, kieli kieli. Ja mä oon ymmärtänyt siis, että tässä on muutama. Tässä laska ketsupin tota no niin. Asa kappaleessa on siis muutama sana oikeesti espanja, mutta muuten tämä on pelkkää saksalaista. Hei, hei, hei, hei, ihan hei, hei, hei, hei, Niin hei, no hei, Niin, hei, <tos> Sä voisit seurata, kun tulee Kersti, niin sä voisit kääntää se ystävällisesti tuosta lonkalta suomeksi. Kiitoksia. Ole hyvä, panet tässä nyt sitten ihan tuosta noin odotellessa. Mä en rupesta koosta tässä miettimään. Mitä näitä tämmöisiä, kun mä ehdottelen näitä, niin mitään näitä ei mietittyä. että ihan. Improvisoidaan, improvisoidaan, jos kykenee. Kataa. Täällä on tullut viestiä, kohta, mä en tiedä, mitä se on espanjaksi lukea, mutta kohta kyllä, juu. Tantaa. Su Su Su Suomaksi. Mulla on Sinappi, Ketsupi, Majonesi, kaikkea löytyy, ihan kaikkea löytyy, mullihapirakkaan, mausteita. Mulla on Sinappi, Ketsupi, Majonesi, ihan kaikkea löytyy, löytyy mullihapirakkaan ja vegapirakkaa myös saa. Mulla on Sinappi, Majonesi ja sitä jotain vielä Ketsupi ja sehän se on tärkein, sillä se on vihannesruoka ympyrästä. Jää! Yeah. Mitä Na na na na na. Se on ilmestiesparia. Mitä se on suomeksi Na na na. kääntää? Na Hyvä, hyvä, hyvää. hyvä, hyvä, hyvä, hyvä. hyvää, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, Niillä on ruokabileet. Kyllä. Joo, he, ha, he, he, he, he, Nyt, nyt, nyt täältä tuli viestiä, että ja jama et kooste, hei nyt, nyt oli hieno, de, de, DJ, technical, uh, read that one, that, that, uh, after this song, kiitos, sitten tohon noin, nimittäin toi on oleellista, tää on t -t todella tärkeää tietoa, tai kysymystä mikä sieltä tuli, tai informaatiota, se, e, estä, estä, si siis 15, 15 sekuntia 15 sekuntia vielä. Ja no niin, numero pitää muistaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mikä se oli 10 no en mä muista. No niin Hi, I am a marketing and SEO freelancer based in London, UK. I help websites of all shapes and sizes to rank higher on the search engines, such as Google, using my five star rated backlink service. If you do not know much about backlinks, a backlink is a ref reference to your website on another website. However, not all backlinks are equal. Google and other search engines are now looking for backlinks from contextual websites that cover the same niche. I can offer your website contextual, high authority and powerful backlinks to your websites. I also offer social media reputation management and email campaigns. To learn more about my backlinks package, please view this link. Se, jo, se ehkä riittää. Tuota to linkki me kyllä. Joo, jo, jo, älä, älä. Kiitoksia, se oli hienosti tapu, tapu. Ja voit sä ystävällisesti kääntää ton Espanjaksi, toi äsken se Litannia. Sii, uh, sí. uh, esta noche bailamos, uh, compriende tu, me caros, me corazon he poble de padre Zuberantos, e que era Zuberante, uh, puebla internos infernal muetros. Kempre katsamina poempo tuumman repumpin tantuntei. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Pisteffi. Tjöblant venner. Radio Helsinki. Tungu <Kräskyä> lei Käyvät koko ajan. Käyvät koko ajan.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 Rakkaudesta joka sunnuntai. Joka sunnuntai. Aamu yhdeksältä. Studiossa Lasse Kurkipa. Sunnuntai-aamun albumi. Musi dikkailua isolla sydämellä. Muuten, se on hyvä. Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. pasi, Kuikka. pasi. This song. Miedellistä continuous, kontinuus... kontinuus... kontinuus... Continune, continuune os, mitä continuuni, continuunes, continuunes, continuunes, continuunes, continuunes, juones, e juones, nesta juones, mikä missä nekramen borpa for, esta disco i vihda lista ja radio Helsinki Helsinki. hihi, radio Helsingki, sehän on ollut, me voitais olkaa radio Helsingki kirjoittaa Gila, koska Gila lausuta hoona. radio Gilsinki, mm. niin Radio Helsinki, kuitenkin Radio Helsinki, Radio Helsinki, tuo ei kyllä, Radio Helsinki, Jesa, Jesa, Jesa, Jesa, Jesa, Jesa, Hesari ja Hesari. Kyllä, juu, ja sitten se on, Tämä, että Jani Juntunen on, Hani huntunen. Voi, voi, voi, joo. Tuossa tuli viestejä, ola, e bono estente, hetetete, hetetete, patateete, tris modul, mut mut käsittääkseni toi oli sitä fast showsta, mikä se oli, kruuvit löysillä suomeksi oli semmonen, joskus tuli vuosi tuonne vaihteessa semmonen sarja, missä englantilaiset vähän vittuulivat, mut se oli lähinnä kyllä enemmänkin Portokaliin viittaus, mutta myöskin tuon latilla Amerikan totani, sotilas, totani, me, hallitus menikin kahdessa luvulla, mutta ää, niin, voit tota, niin, hetet, hetet, hetet, niin, voisit tota, niin, voisit kertoa nyt sitten espanjaksi säätiedotuksen tässä DJ Putamadre? <köhön> uh, buenas noches. Uh, mi corazón. Uh, living la vida loca. Uh, Poko kulo, poko mierda, poko... Mucho mierda. Erittäin paljon paskaa sieltä kyllä, kyllä, kyllä. Mikäs olisi so soolon aurinko? Aurinko, että solo. No no, sol, no, sol, no, sol, no no no solo no nyt muista mikä on Sare Sare mutta mutso mutso mutso mutso on lumi nieve in, i, Domingo sunnuntai Posible. Si Si comprende si si comprende muy Pasi kuikkaa, di kusi paikka, hehehe, he he. kyllä ei, ei, ei, lueko, hue, lueko, urinal. ja haastella lueko, nähdään, nähdään, jos voi vaiheessa. On ollut tente tuli taas samassa, samaa tuota oli Täällä ollaan hetken matkalla Espanjaan ja Puolassa, missä radiosta tulee vielä huidompaa paskaa. Minna ja Pekka laittaa viestin. Toivottavasti tuo pitää paikkansa. The so Se ollaan kojoudes! Me gusta mucho <tos> esto programa más musical. Halutaan lisää tykkää gusta. Me <tos> <haluaa> lisää <musicia. tos> Eh, Macarena. Eh. Baila tu cuerpo on melkein kolme kuukautta putkeen Melkein siis Makareena on kaupungin osa Severiassa. Sitä vieressä tuli asutteltua, että okay. makareena, makareena löytyy sieltä. Perkele, Makareena löytyy. Hieno. on paikka. On kaupunki semmoinen kyllä, kyllä oikein hirkau kaupunk kaupunki, kyllä kyllä kyllä. kyllä. Mutta se tästuntipäesti ei lämpimä terveys täältä ilmasaataden keskeltä. kuuntelemme Siskon kanssa katsaa hymyksesi suun ja sanakaa Saksa ei puhu arabiaa vielä huonommin. Jotakin jostakin asiosta ei sovi asiosta ei sovi kaikille kertoa Etenkään es nuorille hiljaa hyvä tulee. Mi... Comprendo. Nothing. En ymmärtänyt mitään. Onko si, si, si, si, si, si, si, si, Comprendo. Sin, Comprendo. sin, en ymmärtänyt. Stupido record. Stupido record. Stupido record. Stupido record. Stupido si. Stupido Stupido Stupido rekord. Stupido record. si, si. Stupido bambino. record. bambina, bambino, Stupido record. ju, ju sy, Macarena Macarena Macarena Macarena Macarena Macarena Macarena Mas carrera. Tu... pokito Stupido! Pokito stupido. es Muher. Muhere, muhere, mujer, mu es muy más con con Naiset amigos. miehet. <tuh> No, no. ei, no. no. no. Mucho, mucho bad. M mucho ei, ei, ei, ei, Mucho ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, no, cojones, sí, muy poco tittar poco conveniente poco tittar eh conveniente grande persepolis persepolis macarena tu estudiat, uno uno song disco täyttämättä levyku live disco song Si si on song program next song mikä es kappale mikä tulee Mennään Espanjaan. Siellä on hauskaa. Okei. Travija. vihaa. mui, Mikä nyt on hauskaa? Loko. Loko on <tri> hullu hulluusella. Jotain semmoista riippuu. Mui Joo, mui Ja siis tämä on tämmöisiä, kun tulee vieraksi eräs henkilö, joka tuntuu vaihtavan, vaihtavan nimen aika usein, niin, niin, tota, niin 15 minuuttia on annettu aina kappaleen tekemisen aikaa? Kauan oli? on tasa 15 minuuttia tähän? Näin vai? Miten, mikä, tässä oli kappale teemakin vaihtumatta. Se oli mitäs, hämminkää. Niin, mitä niin, mitä tässä kävi, kävi? Tässä oli hämminkää. Niin. Ensin, en, ensin piti olla aiheena aurinkoloma, mm. sitten laitoin kellon käyntiin ja sitten kun oli mennyt kaksi minuuttia 47 sekuntia puhelin soi ja sitten vaihtuikin espanjaksi, mutta ei se mitään. Se to, meni ihan ok se, silti. Se, se, sit... Siis niin samalla tavalla, kun se alkoi siis vai alkua sit siinä vai miten se... Ei kun olin, olin tehnyt siinä vaiheessa vähän kertsiä, okay, niin olla okay, mä kertsiä pidin kertsiä sen sama. saman. Okei, okay, joo, okei, okay, si. Siis eh. Southbox, Southbox, mikään huutolota, mitä onkaan, en tiedä mutta el grande macarena porfa Forja Scorcio, ei kun siis no Scorcio, ti amo hastala Luna, eli rakkaudella kuun asti tai muus, Niin, Lunahan on, moni eläinten nimi on Luna, sehän tarkoittaa, se on kuu, kyllä joo. Luna, Luna. Saludos eh, desde Merimäenkatu Paskiskerho. He te te te te. Vanian Scorpios Chris Byrd tuli viesti hyvä. Ah, por la más, rally español, tuli viesti jo. Rally España. Cojones. Mué cojones. Kojo, ko, kojo Kojo Kojo Kojo SS singer in... Uh, Eurovision singer in, from Finland Kojo Oh. ei koho koho koho se lätkämaila you know Really really interesting <laughs> Kyllä juu Muy eh uh, interesantes. Inter, muy interesante. Muy interesante. Muy interesante, Santa, Santa, Hei, Tanta, esta es muy interesante. <laughs> mesta, <laughs> mesta, esta mesta. ¿Dónde está esta, <laughs> <Chris Marl. laughs> esta, esta mesta? Chris The Cris <laughs> Warhol. Eh eh ¿Dónde está esta mesta? Chris Warhol. <laughs> oh, Mucho, mucho hauska, mucho hauska, mucho hauska, mucho hauska. hauska. Ää, 15 sekundos, ää, 11 sekundos, 10 sekundos, 8 sekundos, ää, 5 sekundos, 2 sekundos, 1 y 0. Mitä se... Pimeys aikaan aikaan hei turha on itkeä ollenkaan mennään Espanjaan siellä on hauskaa vamos ala plaja. oliko se jonkun faija joka niin huusi, onko väliä sillä 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja heiluu kula, kula, Jo kainen on ami ami amiko. Päässä sombrero ja kädessä Ville kallaton otihan lokolo, loko, loko, loko. Juoma lasissa enemmän kuin poko Mut ei välttii alkoholia Vettä pitää litki, kun on niin kuuma Mennään Espanjaan Siellä on hauskaa Mennään Espanjaan Siellä on hauskaa Mennään Espanjaan liha. Pulia ja paella. Mennään Espanjaan. Siellä kaikki saa nauraa. Como puede ser verdad? night i Suodamerikaan. Pero i Suodamerika Mucho. Eh uh, people haplaa espanjolo. Solamente. El Brasilia haplaa portugues. I meiko Hapla, espanol. Espanjolo. Espanjolo. I Argentina haplaa eh uh, uh, portugues espanjolo. I Chile Hapla, espanjolo. Si, i Peru habla blah, blah, si, i Bolivia habla blah, Peru blah, es blah, blah, i Bolivia. Musika from hell. blah, blah, blah, musika blah, blah, blah, Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. mi, mi, Favorita, favorita baby! Donne esta esta mesta! Ja vill destroy esta mesta! Es panhuilu panda! Pan player player player player player player player player! Kataluunnia sisi! Vammaisella playa toivotaan, kiitos jo Tämä paitaa Joi Roberto un macho fantastico con huomo migrante. Iso munakuulema. Oh -oh. Sisi, Randi, Vanne Huuevoi, Huuevoi, Rajeros, Sisi, Rampel-Dexunow, ja No Bueno, No Bueno, rampel No No Bueno, No Bueno, bueno no, mm, no No No No No Bueno, No Bueno, No Bueno, No Bueno, No Bueno, No Bueno, No kohta No MP, No Bueno, No Bueno, No Bueno, No Bueno, No Bueno, No Bueno, No Bueno, No No, no. no, no, no, no. Hi, Dei dei ei, teki, kandu, kandu, find, bailando, bailando, estä autee bailando. Siis, signor. Spanish Bombs, uh, klassista toivotaan, Spanish Bombs in Andalusia, mi corazón, sponesi sietta, in granada, in granada, si, joo se cool, paska, joo, tuossa se tulikin sitten Pahe Paheero saa joululajaksi kokonaisen levynisen joululaulu- ja parhuiluversioonä. Olisiko kesämällä joululaulu- ja paikkaa Voi mm. laneta levyn vähän pidemmäksi aikaa. Kyllä! Se on siinä! Kiitos! Kyllä! Tuo hoidetaan. Ja Pailando, ainapä tulla seuraavaksi. Si. DJ äh, Tekniko. Teknikos äh, disco Pailando. Siis. Mui loco song also. -si Esta vielä ylös, ylös. Effettos eh, especiales. Oh, bailando. Si. si. adiós. Onko Italia ja Espanja sama? Chick Corea Spee <laughs> tuli viestiä kyllä joo. Hola, kai soita teidän cake kyllä. Tämä vähän hu huono, kuulostaa vähän, vähän, vähän huono tulee versio, mutta... Latin Ritmo Stars te Bailando te io te io ei io te io te io ye. io te io te io te io te io te io te io te io te io te io te io Koko, koko, koko ilta, joo, todella notse, sisi. Todella notse. Bailando, Pailan. bailando. Amigos, adios, adios, el los... Joo, bye bye bye. Bye bye, bye baby, baby, goodbye. Bailando, ha, <laughs> good bailando, ha, <laughs> ha, <härä> <härä> <härä> muy good, good bailando, sisi, si, si. Grande koheo kohdus, donde esta me esta mesta? Si, hu, Mui, mui, funny, still, mui, funni. Mui, funny joke, mui, mui, funni, hoke. Niin on, tii on, se, joo, joke, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, LOKO! si, LOKO! MUI LOKO! MUI LOKO! se LOKO! MUI LOKO! MUI LOKO! MUI LOKO! MUI LOKO! MUI LOKO! MUI MUI MUI MUI MUI siesta, siesta, siesta, siesta, siesta Stop working. DRT they go to work again. You know, es siesta tai tuu 5, you know. Si mui mui mui. Mui mui ja mui hyvä mui ja. Mä Ohjelman tarjoaa. Pasi Kuikka. vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. PasiKuikka Olet merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Mutta jos tarkoja olla! No reason, no because. Suomi Räpin suuret sanojat tikettigalleriassa muotokuvina ja artikkeleina. Teoksissa mukana muun muassa Jani Tolinin paperitee, Jyrki Riekin Asa ja Hanna Hyyn Laineen Kasperi. Näyttely avautuu lauantaina 13. tammikuuta. Avajaisia juhlitaan samana iltana Tavastialla esiintymässä Laineen Kasperi ja Aivovuoto. Liput keikalle saa tiketistä. Yhteistyössä galleria ja Radio Helsinki. Ilmaisiksi Araknoid Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi kuikkaa, vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Paikan nimi sanhuan Se kuulee bimbon nauravan El bimbon tielle jäin Tää tarinamme alkoi näin Ja jälkeen ensi suudelman Mä kerroin kaiken muuttuvan Pois juoksu jää on päätös tää. Sä kaikki saat mun suudelmain, oot mun sä vain, oot mun sä vain, oot mun sä vain, sä vain. El bimbo lähti pois. El bimbo es muy, muy loco espanjol, hetkonen. Hei, onko Italia ja Espanja sellaisia, joita on tullut viestiä? Tuleeko, su, su? Hei, no, Tuleeko surullinen suikkis espanjaksi? Tulee, no niin. Tämä Nämä vähän äkkiä, mutta niin, tulee se surullinen suikkiski, kun ei tule äkkiä. No, muipien. Oranto! Calucima, oralitos. <laughs> poco, poco, poco. muy oralitos. Una, por favor. Una po, huevo, porfa for. Muin... Huevo. Muu muu muu muu muu muu muu muu muu muu muu muu muu muu muu muu Yo quiero. muu muu muu muu Voisi sieltä puta madre! Puta madre! Puta madre! Jester aikaan puki. Ei niitä täyttänyt, tai ei täyttänyt, vaan oli 40-vuotias juoda pippola, niin se pakkare tuli vieraaksi. Oli, Tämä ei nyt ilmeisesti ole kenenkään maksimiversio siitä, niin mitä se mitään. Jester aikaan puki. Ensimmäinen eh, iso hitti. Tietenkin se olisi tuollainen no, viiva Espanjan ja Flaipalapalapalan. Jotain iso juttu siellä tullut. Vamos a la playa, oh oh oh Vamos a la playa, Tuli viestiä, että paina tarkoittaa laulaa! Urpo, okei, okei, selvä, hyvä, hyvä, hyvä, Nyt on mun myynti mantoa, tuli viestiä myöskin. Ja la bamba on, los, los lopos porfa for okei! Okay. La bamba. Para loss la pause loss Carlo Mildu Mildu Havre para la pampa Nextra Nextra Disco Porfa Fordi technical Justici after Gertsi Hyvä Boogie Si señor I oh. I can boogie. Boogie Boogie. Oh no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Niin, Nero. No Sisi! Sehän oli tämä Ruoma joku keisari silloin Ruomaan ajalta. Kyllä Nero Nero kyllä. Ai, la, pam, pam. Ja tuli viesti, että baila tarkoittaa tanssia, kantar laulaa. Okei. Okay, siellä... Kantar. Joskus kun oli Malagassa, niin siellä oli burgeripaikka. Burgerin nimi oli Elvis. Elvis Burger. Se oli hienoa. Elvis Burger. Elvis! Muchas gracias por esta programa. Muy Arampla, y Magnivisal. En tiedä mitä Arampolla tarkoittaa, mutta Magnivisal varmaan tarkoittaa Magnivisal. Ja kyllä, kyllä. kyllä. hedde, hedde, hedde, he hedde, hedde, hedde, he Kiitollinen Night, porfa El trofeo Joo. On El Trofeolaitto-viesti. Onneksi ei ole El se on särkätaistelu, ei me ei sellaisista täällä näin. No, no, no. Irvin Las Palmas, porfa ja Blade Oluredian Las Palmas, Irvis, porfa eh, Sniff, Mirta. Niin. la la la la -bamba. Mutta eikä tämä riitä. Hei, lähetä, lähetä, lähetä Malagaan. Mä oon laitto Malagaan. estää, estää, Mä oon. täältä pois jonnekin kauas. Niin, Ani, ah, niin, Malagas, se oli Selvis se Burger, joo. Palata, Malaga, Malagaan. Palelemaan, panen. Lomakan, pet sanon kiitos. Ja moi, ja moi. moi. Ja Moi. On tuolla jossain maa, missä saa nauraa aina, aina Ja naura. unohtaa kaamos ja pankkilaina Eivät parin tunnin päästä rassata voi Ei voi, ei voi Tunkin ne pitäkää, he Malja nousee vapaudelle nyt tai ei koskaan meidät aurinkoon. Lipun lunastin ja lennän etelään, lennän etelään. Puutamadre... Puta madre. Puta madre la dolsi viittaa. se italiano, mutta it's song, it's la dolce viittaa, suomi Eurovision song. Täästä, ää, ää, uh, uh, flamenco-kitar-player, guitar-player, it's a little bit like... It's also a little bit like espanjola. Can you play it, please? Ööö, poco, poco. Sointu viimeinen lapsuuden laulun Taivaan rantaan kun soimaan nyt jää Niinen hahmoa enkelitaulun Enää turvana vierelläin nää Silti ylitse tuhannen tuulen kuulen laulun nyt kun soi huoleton Ja sen mukana laulaa voi onnellinen Lapsikesäni ja auringon. La dolce vita. on kaikki ollut, kaikki tuo suloista. Niin... Ai, ai, ai, Puta madre. Mielestäni La Jolce vita. <laughs> ei aihetta kyyneliin. Ai, ai, ai! innoissa ne ole Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pokaito, pokiittomalo, peruu, Pero es bien, es bien, es bien, es meistä. Ei sitä meistä. mestä. sitä meistä, ei sitä meistä, ei Jennifer meistä, niin, tuo ei joo, no, mutta no, Jennifer, mutta Gio niin sit se on Hennifer loppu. Hennifer. Hennifer, joo. Hennifer. on vähän tuossa. Hei, tuli tämä laulutoive, tuossa Amazing Espanjaksi. Nyt ei kuitenkaan tule amazing, vaan amazing, ja toi on kuitenkin amazing, ei Z-la vain M-la toi amazing espanjaksi. Dick Boy 69 tätä toivoo. Amazing. Amazing espanjaksi. Miten se on kirjoitettu Amazing. Amazing. M-la amazing, amazing. Eli siis puolittain mutta pitää lausua. Niin sun pitää lausua espanjaa mahdollisimman suomalaisittain nyt sitten, kiitos. Mutta espanjahan lausutaan aika lailla suomalaiset sen puoleen. Ota, ota, ota suoraan kerttiin siistä vaikka, jos... Ää. Joo. Ää, pokero los amazing los, per poco horses, pol por chompore popo, uppa mm. per po, isin de porque amazing los, po peipan bambino Pambino Horsee! Poo po ko po ko po ko po po tse por tse Kiitos Tapu Tapu! Mä harrastin sitä pakkoruotsia koulussa en Espanja Niin, mä valitettavasti täällä näin Erikke Iglesias duhar toivorna Pero el Cero, horrífico, pailla äkkiä, kyllä, kyllä. Horrífico. A memble, hitsi vie, tarkoittaa rakastettava, okei. Toivoo Espanjan 2016, Euroviso, biisiä, ei, Dios de puta matres, tuossa lukee puttama, kun pitäisi olla yhdellä teillä, puttamares, dios mio, cuer merda, hetkoneen. Hios de puta madres y dios mios que merda es esto me gustar, okei, okay, hän tykkää. Mutta dios mio, eikö se ole aherrainen herrainen aikaisentää tai jotain sellaista näin, ilmeisesti? Laulu to toi jo toi C, puttamatt, e, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, però tu su, tu tu tu no kiero no et tykkää villiviini lylyrics kotiviini e koti <köhön> nii, niin kotiviini se ju se ei kai sitä espani ei kai mielikuvitus espania enää. ei Tässä on sanat kyllä hyvä mutta se varmaan tuli tuli jos varatos alusta mä tiedän kuin viini ne, ne juo paljon viiniä siellä kuitenkin siellä tota Espanjassa niin din, din, din, din. Sulle. Oho. mitä tapahtuu? Mansikoista omenoista rakkaus rinnassain. Tein sulle kotiviinin omenoista vain. Mansikoista omenoista rinnassain rakkaus lukkausrinnas Mikä sulla oli tässä täs, sul oikein mätti tässä sanotuksessa? Mi, mikä se olikaan siis? Mansikka, mikä mikä? Äh, tein sulle kotiviinin omenoista vain. Ihan selkeästi sanotaan, että vain omenoista. Vain omenoista tarkoittaa, että ei mitään muuta kuin omenoita. Ja sitten seuraava lause. Mansikoista omenoista rakkaus rinnassa. Ei kuulosta rakkaudelta, kun sanotaan ensin, että tehdään vaan omenoista. Sitten laitetaan mansikkaa sinne ja on joku mansikka-allergia ja sitten tulee kuolema. Tuli, se tuli harvinaiseen se selvä. Se tuli, tuli sydämestä check, check, check, check, check, check, check, Donde, donde es, mainostauko, taukolos. Una minuutto, sala Una minuutto, 1 minuutto, okei. Chipsi Kings es kuantos minuuttos es Bambe Kuantos minuuttos 3 minuutis, mä tres minuutis, okei. Okay. Donde estäästämestä? Tres, tres, una minuuttomas. Ah, yksi minuutti vielä. Apua! Sen jälkeen tämä on tässä. Ei! Eikö? Ei! No! So, no! No! No! Si, si, si, comprendo. Seniorita, por Oh, no, no, no! No, no, no, no. Si, si, si. Compre, si, si. Señorita, vamos a la playa. Adios, amigo. Si, señor. Loco Buenos Dias, Buenos Aires. Tietä, mitä tarkoittaa Buenos Aires? En. Hyviä ilmoja. Buenos Aires. Kyllä, jollä, jollä. Mitä me muuta grätsiä sunnoit? Juontaja. Kuinka paljon maksaa tämä hotellihuone? Kuinka paljon maksaa tämä huone? Ku, kuenta, kuesta, esta, esta, habitación. Ja donde esta esta mesta? Muistikaa se. Donde esta esta mesta. Okei, okay, se on tahtia se. Don donde esta esta, esta mesta. mesta. Vielä uudestaan. Donde esta esta, esta mesta. mesta. Ja jos postia niin se on korreo. Siinä on kaikki sanat, mitä mä oon oppinut noin 2-3 vuoden aikana espanjakeellisessä maissouden oleskelussa. Ehkä noin 10 minuuttia kykeneen puhumaan sillä lailla. No ihan mahtava sanatus. No niin, ehkä, Esta es... ehkä, ehkä, ehkä, ehkä, ehkä, ehkä, ehkä, Gypsy Kings Bamboleo Bamboleo es infinito es infinito infinito infinito infinito finland, infinito es muerto muerto este es dio es, esta song es, after this es this lähetys lähestyy es muertos kuollut muertos. Los muertos muertos eh esta dónde no pero qué dónde esta esta mesta No niin, let's go. Vier, vihas! i, i, i, i, mikasa, mikasa, mikasa, mikasa, mikasa, mikasa, siin, kotiin, Tukassa, mikä mikasa ei suu kasa. la Pampoleio! Pampoleio! Pampoleio! Pampoleio, se mun leijä, ne on toi pampoleija. Ha ha No niin, se oli hyvästi. Hasta la vista. Hasta la siesta. No te da perdón de yo. Tú eres mi vida la fortuna del E el destino te desamparado. Lo mismo ya callé, los mismos soy yo. No te encuentras abandonado. Eres posible, no? Por eso un día no cuento si de nada, Los mimos ya callé, cayeron pienso en ti. Vamos leir, vamos leirá, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así. Vamos leir, vambole, porque en mi vida yo la Vamos Tarjoaa pasi kuikka, vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Pisteffi